Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min syiruri anfusina Wa sayyati amalina Man yihdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu amma ba'd Ikhwani fi din rahimani wa rahimakum taala, jami'an walhamdulillah, dan syukur jalla wa ala pada malam yang berbahagia ini kita kembali diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa taala untuk melanjutkan majlis taalib kita dengan membacakan kitab akidah al-Islamiyah sahihah. Min al-kitabi wa sunnah yaitu akidah Islam yang benar Berdasarkan Al-Quran dan sunnah Yang ditulis oleh As-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu Rahimahullah ta'ala Maka kita melanjutkan insyaAllah ta'ala Pembahasan kita pada pertanyaan yang Kelima yaitu pertanyaannya hal na'budullaha khaufan wa apakah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap rasa cemas dan rasa harap maka jawabannya tentu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wad'uhu khaufan wa tama'a beribadahlah kepada Allah berdoalah kepada Allah Yani beribadalah kepada Allah Jalla wa'ala Dengan rasa takut Dan rasa harap Nah maka Berdasarkan ayat tersebut Ahlus sunnati wal jamaah Beribadah kepada Allah dengan Dua sifat tersebut yaitu sifat Khauf Wal khosyih Rasa takut Dan sifat Ar-roja' wa taumah Sifat harap Dan optimis Terhadap Janji Allah subhanahu wa ta'ala nah, Kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut yakni takut akan Siksaan Allah jalla wa'ala Yang Allah segerakan di dunia ini terlebih-lebih siksaan yang Allah akhirkan di akhir kiamat dengan siksaan api neraka wali al-bilal dan juga kita beribadah kepada Allah dengan penuh harap dan optimis mengharapkan janji Allah Taala yaitu janji Allah Taala di dalam kehidupan dunia ini dengan pertolongan, perlindungannya, penjagaannya. Dan terlebih-lebih janji Allah Taala dengan nikmat surga diumur kiamah dan terlebih-lebih nikmat memandang melihat wajah Allah Subhanahu wa Taala. Oleh kerana itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau yang diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih sebagaimana yang dinukilkan oleh penulis di sini rahimahullah Taala. Setelah menyebutkan Firman Allah Taala, wadhuu khawfan watamaa beribadalah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap dan optimis. Maka penulis juga menukilkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, as allahal jannata wa'udubihi min al nar. Aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surga dan aku berlindung kepada Allah dari api nerakanya. Maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah kepada Allah dengan meminta surga. Demikian pula beliau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berlindung dari api neraka Allah, siksaan neraka Allah Jalalawala. Maka demikianlah cara beribadah yang benar. Menurut Al-Quran dan Sunnah. Adapun ucapan sebagian orang yang mengatakan, jika aku beribadah kepada Allah, mengharapkan surgamu, ya Allah, maka jauhkanlah aku dari surgamu. Jika aku beribadah kepadaMu, ya Allah, dengan takut akan siksaan siksa nerakaMu, maka dekatkanlah siksa neraka itu pada aku. Maka ucapan ini keliru dan tidak benar Barakalofikum bertentangan dengan Al Quranul Karim dan juga Hadith Hadith Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al Quran dan Hadith kita disuruh untuk beribadah dengan mengharap Surga Allah. Dan takut akan siksaan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Sebagian mereka mengatakan Bahawa aku beribadah Hanya mencari ridha Allah Tidak mengharapkan surga dan tidak Semata-mata takut dari api neraka Allah Nah Maka Ucapan ini dari satu sisi benar Dari satu Potongannya benar dan potongan yang lainnya keliru Ya maka yang benar adalah Kita beribadah kepada Allah dengan mengharapkan ridha Allah Mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga beribadah kepada Allah dengan mengharapkan surga Allah Dan takut akan siksaan api neraka Allah subhanahu wa ta'ala Demikian para barakalafikum Sehingga Nabi kita s.a.w dalam banyak hadis-hadis beliau meminta surga dan berlindung dari api neraka ya, bahkan dalam hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan sahabat Anas bin Malik beliau menyatakan bahawa aksharu dua an Nabi SAW doa Rasulullah SAW yang paling banyak adalah Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azabanna Ya Allah, atina fid dunya hasanah. Berilah kepada kami dalam dunia ini kebaikan. Wa fil hasanah dan dalam di akhirat juga kebaikan. Nah Kemudian beliau berlindung dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa kina azaban nar Dan Jauhkanlah kami ya Allah Dari siksaan neraka Nah Maka barakallafikum Nabi kita s.a.w Dalam banyak hadis Beliau berlindung kepada Allah dari neraka Dan sebaliknya meminta Kepada Allah syurga Ya dan tidak semata mencukupkan Dengan semata-mata keridoan Allah Itu sudah jelas Ya itu sudah jelas dan spontanitas seluruh ibadah-ibadah kita. Kita harapkan keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah manhaj ahlus sunnati wal jamaah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah saya sebutkan, saya singgung pada pertemuan sebelumnya bahawa sebagian kelompok-kelompok yang Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semasa hidupnya beliau seperti kelompok Khawarij mereka ini beribadah kepada Allah hanya dilandasi dengan rasa takut saja, ya tidak ada rasa harap, ya sehingga mereka terjatuh dalam sikap gulu ekstrim, ya berlebihan enam yaitu Orang-orang yang karena saking takutnya kepada Allah, orang yang melakukan dosa, maka mereka keluarkan dari Islam, ya dikafirkan. Barakahlavikum yang melakukan dosa-dosa besar. Padahal sekian banyak hadis-hadis orang-orang yang melakukan dosa besar itu tidak tidak mengeluarkan dia dari Islam, ya bahkan mendapatkan pengampunan dari Allah setelah itu ada yang berzina kemudian bertobat diampuni oleh Allah dan masuk ke dalam surga ada yang membunuh jiwa kemudian setelah itu dia bertobat diampuni Allah masuk ke dalam surga ya adapun kaum khawarij mereka tidak meyakini demikian ya mereka tidak meyakini ada orang-orang yang bisa keluar dari api neraka ketika dimasukkan oleh Allah taala dalam neraka. yakni orang-orang yang melakukan dosa besar itu kekal dalam api neraka. Tidak ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat ya beribadah kepada Allah hanya dilandasi dengan rasa khauf semata. Tidak ada harapan. Sebaliknya kelompok Murjiah lawannya daripada Khawarij yang ekstrim Ya kanan berkurang-kurangan. Jadi bentuk ekstrim dalam Islam itu ada dua. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ekstrim kiri yang gulu berlebih-lebihan, ekstrim kanan ini yang berkurang-kurangan. Sama-sama disebut ekstrim. Ya gulu, tapi gulu yang apa berlebih-lebihan. Ada yang gulu berkurang-kurangan. Maka murjiah mereka membangun ibadahnya di atas rasa harap saja dan tidak ada rasa takut. Sehingga orang yang melakukan dosa besar, apa saja dari dosa-dosa yang dia lakukan, itu tidak mempengaruhi imannya. Ya. Tetap dia masuk surga. Tidak berpengaruh dengan terhadap keimanannya. Sehingga para ulama mengatakan mereka keyakinannya ini tidak membedakan antara Firaun dengan para nabi. Ya. Naam. Karena seluruh dosa itu tidak mempengaruhi iman. Fanaas Allahumma alaafiyah maka ini keliru. Alusunatul Jamaah beribadah kepada Allah dengan dua sifat tersebut: rasa khauf dan juga rasa harap. Naf dan kiaslah kepada kelompok-kelompok yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat di zamannya yang imma dia gulu ekstrem kiri atau gulu ekstrem kanan nah, maka ahlus sunnati wal jamaah orang-orang yang berada di atas siratul mustaqim inilah yang pertengahan waja'alnakum ummatan wasata kami jadikan kalian umat yang pertengahan nah, yakni umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang benar-benar komitmen Di atas sunnah beliau Dan sunnah para sahabat-sahabatnya Ridwanullah Alaihim Jami'an Kemudian Ikhwanifiddin Barakallahu Fikm Pertanyaan yang keenam, yaitu mahwal ihsan Fiddin apa yang dimaksud dengan ihsan di dalam agama ini sudah kita jelaskan di banyak majelis-majelis kita sebelumnya bahwa Islam itu memiliki tiga tingkatan ya agama Islam memiliki tiga tingkatan yang pertama Islam itu sendiri yang kedua iman dan yang ketiga ihsan ya Islam dan iman dan ihsan Islam tingkatan yang terendah kemudian setelah Islam adalah iman kemudian setelah iman tingkatan yang tertinggi adalah ihsan ya kita sudah menjelaskan jika Islam dan iman disebutkan secara bergandengan maka Islam yang dimaksud dengannya adalah amalan-amalan yang nampak yang dohir adapun iman adalah amalan-amalan yang tersembunyi jika disebutkan sendiri-sendiri maka mencakup makna keduanya ihsan bermakna amalan yang nampak Hah? Islam jika disebutkan sendiri berdiri sendiri tanpa iman maka maknanya bisa keduanya kedua bermakna amalan yang nampak dan amalan yang tersembunyi begitu pula iman ketika disebutkan sendiri tanpa Islam tidak bergandengan juga maknanya bisa keduanya bermaksud amalan yang nampak dan amalan yang tersembunyi. Nah, kemudian makna ihsan jawabannya kata beliau huwa muraqabatullahi ta'ala wahdahu alladhi yarana. Qallahu ta'ala alladhi yaraka hina taqum wa taqul wa taqalluba ka sajidin dalam surah asy-syu'ara. <tuh> ihsan itu adalah muraqabatullah itu pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala Bahawa kita yakin Selalu diawasi oleh Allah ta'ala Dan Allah ta'ala melihat kita Melihat apa yang bahkan terbetik dalam hati kita Dalam benak kita Dilihat, diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini makna ihsan Ya Allah Taala berfirman Allah di arahkahinatakum atau kallubakafisa jadi dialah Allah yang melihatmu ketika engkau berdiri beribadah dan ketika engkau bersujud ya berbolak balik dalam sujudmu semua Allah Taala melihatmu dalam hadis Nabi saw bersabda al-ihsan anta'budallahu ke anakatarahu faillam takuntarahu faillahu ya roka ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan engkau melihatnya dan jika engkau tidak melihatnya maka yakin bahawa Allah Ta'ala melihatmu yaitu engkau yakin bahawa Allah Ta'ala mengawasimu nah, dengan sifat muraqabah Allah Jalla wa'ala nah, maka itu makna ihsan kita meyakini bahawa Allah Ta'ala mengawasi kita dalam seluruh keadaan kita tidak ada yang tersembunyi Dari Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun Nah Demikian barakallahu fikum Makna al-ihsan yang merupakan tingkatan tertinggi dari Dinul Islam Ya, Jadi Islam Memiliki tiga tingkatan Yang pertama adalah tingkatan Islam Yang kedua adalah tingkatan iman Islam di sini amalan yang nampak Dan iman adalah amalan yang tersembunyi <tuh> Kemudian ihsan adalah muraqabatullah Beribadah kepada Allah Dengan yakin bahawa Allah melihat kita Ya Kita seakan-akan melihat Allah ya Dan jika kita tidak melihat Allah Ta'ala Jika kita tidak mampu melihat Allah Ta'ala Maka pasti Allah melihat kita Nah, tentunya Sudah kita jelaskan pula bahwa di dunia Tidak ada yang mampu melihat Allah Ya Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap Nabi Musa alaihi salam yang Ketika beliau meminta kepada Allah untuk melihat Allah Rabbi arini andur ilaika Kala lantarani Walakin undur ilal Jabali fa ini takor maka anahu Ya, Nabi Musa meminta kepada Allah, Ya Allah, hari ini undur ilai, biarkan aku melihatmu. Ya, maka Allah menjawab, Lantaroni, wahai Musa, engkau tidak bisa melihatku. Ya, itu Jawaban Allah subhanahu wa taala, Lantaroni, engkau tidak bisa melihatku. Akan tetapi jika engkau menginginkannya undur ilal jabal lihatlah ke bukit sana yakni bukit tursinah fa in istaqarra makanahu jika bukit itu kokoh pada tempatnya setelah engkau melihatnya maka engkau mampu melihatku ternyata Musa melihat ke arah bukit ya dia melihat cahaya seketika itu Ya Musa kharra Ya. Tersungkur pingsan. Nabi Musa alaihi salam pingsan. Tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia hanya melihat cahaya Allah Jalla wa ala. Dan seketika itu beliau pingsan. Ya. Dan gunung itu hancur. Barakallahu Itu baru Cahaya Allah subhanahu wa ta'ala Maka bagaimana mungkin Ya Beliau mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala Itu Nabi Musa alaihissalam Ya Falamma afaqa Kala inni Awalul Muslimin Ya ketika beliau Sadar Maka beliau menyatakan aku adalah yang pertama Berserah diri kepadamu ya Allah Ya itu Nabi Musa alaihi salam Tidak mampu melihat Allah Adapun orang-orang Yang bukan para nabi Sebagian mereka Meyakini bahwa mereka Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan saja melihat Allah Bahkan mereka meyakini Menyatu dengan Allah Allah Menyatu dalam dirinya Dirinya menyatu Pada diri Allah subhanahu wa ta'ala Waliyadubillah Ini keyakinannya kaum Nasara ya. Keyakinannya kaum Nasrani ya bahwasanya Nabi Isa titisan Allah ya. Titisan Allah taala. Barakallahu fikum. yang beliau diutus untuk menebus dosa manusia. Karena jika Allah yang turun di bumi ini maka manusia tidak mampu menanggung bebannya. Maka Allah harus menitis ya melalui Nabi Isa alaihi salam itu keyakinan kaum Nasrani. Maka orang-orang Islam yang berkeyakinan bahwa dia bisa menyatu dengan Allah ini sama dengan keyakinannya kaum Nasoro. Ya, kaum Nasrani. Ya. yakni kafir keluar dari Islam. Naam, fa nasallahu alaihi wasallam, maka Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Qur'an dikekalkan oleh Allah Taala dia tidak bisa melihat Allah. Di dunia Ya. Juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala ketika beliau dimirahkan. Ya. Beliau hanya mendengar suara Allah. Ya. Allah Taala mengajak bicara kepadanya ya, kepada Nabi kita Sallallahu Wasallam, tetapi beliau tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Hal tersebut di oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala dalam hadis Bukhari Muslim ya kata Aisyah radhiyallahu taala anha man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Allah faqad iftara iftiraan adzima barang siapa yang menyangka bahwa Rasulullah ketika di melihat Allah yakni melihat zat Allah maka sungguh dia telah berdusta dengan kedustaan yang besar. Ya, hal ini merupakan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis Bukhari Muslim. Ya, mempersaksikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, nurun anna arahu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cahaya Allah, bagaimana mungkin aku bisa memandangnya? Ya, itu Riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, Barakalafiqom maka Nabi Musa Rasulullah tidak pernah melihat Allah Subhanahuwataala, ya dan seluruh para Nabi tidak pernah melihat Allah Taala di dunia ini. Namun di umul akhirah Allah Subhanahuwataala menjanjikan bahwa Dia menampakkan dirinya dan dilihat oleh orang-orang yang beriman, ya dan dilihat oleh penduduk surga ya dan itulah nikmat yang tertinggi ya yang menghilangkan sekejap nikmat seluruh nikmat surga ya karena nikmat yang tertinggi adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala nah dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya walaupun tidak dengan tashrih dengan nas akan tetapi ya ayat tersebut ditafsirkan ya dijelaskan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Naam, yakni apa? di dalam Al-Qur'an Allah taala menjanjikan surga dan juga waziadah ya. Ada ziyadah, ada tambahan jadi lafad dalam Al Quran itu surga dan ziyadah ada tambahan Allah berikan surga dan tambahan ya itu di dalam Al Quran dan Rasulullah menafsirkan tambahan itu adalah ya ru'yatullah ru'yah wajah Allah melihat wajah Allah subhanahuwataala. Namp sehingga di dalam Al Quran Allah subhanahuwataala ya menjanjikan bahawa dia di, bisa dilihat yaitu di يوم القيامه di hari kiamat kelak sebagian ulama menyebutkan seperti Imam Qadi bin Iyad rahimahullah yang dinukilkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau dalam syarah sahih Muslim yakni kitab Al Minhaj kata Imam An-Nawawi rahimahullah Qadi bin Iyad menyebutkan bahawa Allah dilihat di يوم القيامه di dua tempat ya di padang mahsyar yang ketiga itu orang-orang kafir terhijabi. <coughs> ya. <coughs> mereka terhijabi. Ya. Kemudian yang kedua di surga. Penduduk surga di dalam surga mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah taala dilihat di yaumul kiamah di dua tempat. Ya, di mahsyar kemudian di dalam surga bagi penduduk surga. Na' adapun di dunia maka tidak ada yang bisa melihat Allah. Barang siapa yang mengatakan dia pernah melihat Allah apalagi menyatu dengan Allah waliyaddillah ya. Maka itu dusta. Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. <tuh> Na'. Jadi hadith ini, al-ihsanan ta'budallaha ka'annaka tarahu, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihat Allah, maksudnya engkau yakin, bahawa Allah mengawasi engkau, ya, Allah bersamamu, dan menyaksikan seluruh apa yang ada padamu, nah, sehingga, pada saat itu kita beribadah kepada Allah, seakan-akan kita melihat Allah, ya, dan kita yakin, bahawa di dunia ini kita tidak bisa melihat Allah. ya <tuh> Nanti di umur kiamat. Dan kita yakin bahawa Allah Ta'ala melihat kita. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, namun Allah melihat kita. Nah, demikian. Barakalafikum. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, yang selanjutnya. Berkata, penanya. ma huwa a'odhamu haqqin. Apa hak yang paling besar Yang paling tinggi setelah hak Allah dan Rasulnya Maka jawabannya Kata penulis rahimahullah ta'ala ya, Hak yang tertinggi setelah hak Allah dan Rasulnya adalah hak kedua orang tua Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Dalam suratul Isra ayat yang ke-23 al Wakar Rabbuka allah ta'budu illa izzah, wabil walidain ighsana. Ima yablughan andakal kibra ahdhuma, atau kila huma, falatan kullhuma uffin, walatanharhuma, wakullhuma qaulan karima. Allah subhanahu wa taala berfirman, Wakar Rabbuka. Allah telah memutuskan. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan <laughs> al ta'budu agar engkau tidak beribadah illa iyyah kecuali hanya kepada Allah. Ini tauhid, ya. Agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana dan juga Allah telah memutuskan terhadap kedua orang tuamu wajib engkau berbuat baik imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma jika di sisimu salah satu dari kedua orang tuamu itu telah mencapai umur usia tua au atau kedua orang tuamu yakni ayah dan ibumu fala taqul lahum jangan engkau sekali-kali mengucapkan kepada keduanya uf yakni ah wala tanharhuma dan jangan engkau menghardik keduanya waqullahuma qaulan ma'rufa katakan pada keduanya ucapan yang mulia qaulan karima ucapan yang mulia barakallahu fikum maka <coughs> di dalam ayat ini Allah taala yang pertama menyebutkan yaitu wajibnya kita beribadah secara murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik. Yang kedua setelah itu, wa bil walidaini kepada kedua orang tua kita berbuat baik, yakni birrul walidain. Nah maka ayat yang semisal semakna dengan ini ya, banyak dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang Memerintahkan yang pertama untuk beribadah Mentauhidkan Allah Ta'ala <coughs> Kemudian setelahnya adalah Berbuat baik pada kedua orang tua ini nipirul walidai <coughs> Nah sebagaimana dalam hadis Sabal mubiqat Ya Tujuh hal yang membinasakan Setelah syirkul kepada Allah adalah Durhaka pada kedua orang tua Ya Syirik adalah lawannya Tauhid Kemurnian ibadah dan durhaka pada kedua orang tua lawannya adalah berwalidain berbuat baik kepada keduanya. Nah, barakahlofikum maka dalil-dalil menunjukkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam hak yang terbesar setelah hak Allah dan Rasulnya adalah berbuat baik pada kedua orang tua. Nah, maka durhaka pada kedua orang tua ini merupakan sabah al-mubikat yang kedua. Tujuh hal yang membinasakan setelah syirik kepada Allah adalah durhaka pada kedua orang tua. Nama barakahlavikum. Maka di sini beliau menyebut menukilkan hadis Nabi kita saw dalam bukhari muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu talanhu beliau berkata jaharujulun ila rasulillahi sawal ya rasulullah. Man nasi bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala humman man? ummuka. Qala humman man? ummuka. Qala humman man? abuka. Naam. Kata sahabat Abu Hurairah, pernah seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, man nasi bi husni sahabati?" Siapakah manusia yang paling berhak untuk aku Berbuat baik kepadanya Maka Rasulullah SAW menjawab Ibukmu Orang itu kembali bertanya Kemudian siapa ya Rasulullah Kembali Rasulullah mengatakan ibukmu Kemudian siapa ya Rasulullah Kembali beliau mengatakan ibukmu Tiga kali Kemudian siapa ya Rasulullah Kemudian Rasulullah mengatakan Abukah setelah itu ayahmu Naam Barakahalafikum. Maka di sini rohir hadis menunjukkan pada kita bahawa manusia jazakumullah khairan. Manusia yang paling berhak, ya, yang paling tinggi haknya setelah Allah dan Rasulnya adalah kedua orang tua kita, ya, terutama ibu kita, ya, karena dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan tiga kali. Umuka umuka umuka Ya, Baru setelah itu menyebutkan Ayahmu Nah Barakalafikum Ya Ini memang ya, Pantas ya, Dan merupakan uh, Keadilan syariah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini Ya Kepada ibu Tiga kali kemudian setelah itu ayah Satu kali Ya karena ibu kita yang mengandung kita ya dengan susah payah barakallahu fikum nah dengan penuh kesulitan ya sampai melahirkan kita dan terus memelihara dan menjaga kita ya sampai kita dewasa barakallahu fikum maka pantaslah untuk kita berbuat baik kepada keduanya ya kepada ibu kita dan juga kepada ayah kita Nah, dan bahkan dalam hadis barakallahu dalam salah satu riwayat ya uh, suatu hari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhumah ya berbuat baik kepada ibunya dengan menggendong ibunya melakukan tawaf ya dalam haji sampai kemudian sahabat yang melihatnya mengatakan masyaallah sungguh engkau telah berbuat baik pada ibumu. Ya, maka apa jawaban sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhumah? Nah beliau menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi Ya, bahwa yang maknanya satu jeritan yang dirasakan oleh ibu yang melahirkan kita itu tidak bisa ya. Belum bisa menebus Kebaikan Apa yang beliau lakukan tersebut Yakni Menggendong ibunya melakukan tawaf Tujuh putaran Nah, maka Barakallahu fikum dalam hadis Nabi kita s.a.w. Menjelaskan bahawa satu jeritan ibu kita Ketika dia melahirkan kita Ya jeritan sakit Itu tidak bisa Ya ditebus Dengan Seluruh kebaikan yang kita lakukan Barakalafikum Maka tidak pantas untuk kita menghitung-hitung Kebaikan kepada kedua orang tua kita Sebagian anak-anak di zaman sekarang Mereka menghitung-hitung Kebaikannya kepada ibunya Ya Atau kepada ayahnya Barakalafikum Maka sangat-sangat tidak pantas Ya <tuh> Nah Untuk menghitung Kebaikan-kebaikan yang kita berikan Pada kedua orang tua kita bahkan kita adalah merupakan harta dari kedua orang tua kita. Ya, kita diri kita adalah hartanya orang tua kita. Nah, bagaimana harta dia berhak untuk bertasarruf, untuk bertindak apa yang dia inginkan. Karena miliknya. Seperti kita punya harta, ya, kita berhak harta kita ini mau kita apakan? Ya. Kita mau belanjakan, kita mau tabung dan terserah maka orang tua terhadap anaknya ibaratnya seperti harta nah, dia berhak untuk berbuat, oleh karena itu sebagian ulama menyebutkan bahwa orang tua berhak mengambil harta anaknya tanpa dia minta izin ya nah kalau dia membutuhkannya ya artinya ada kebutuhannya, dia ambil tanpa minta izin pada anaknya dan kebutuhan itu kebutuhan yang baik yang syar'i bukan untuk melakukan makziat dosa atau berpoya-poya, itu berhak orang tua mengambil tanpa minta izin pada anaknya. Saking tingginya apa hak ya kedua orang tua kita barakalafikum. naam wallahu Taala alamu bissawab barakalafikum maka uh, kita nasihatkan kepada kaum muslimin dan muslimat. Enam, untuk memperhatikan hal ini, ya, setelah dia beribadah kepada Allah Taala dengan sebenar-benar ibadah, maka setelah itu dia bersungguh-sungguh untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya. Enam, karena ibadah yang dia tegakkan, walaupun ibadah itu ikhlas dan mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam. Namun ketika dia durhaka pada kedua orang tua Maka Akan menjadi penghalang baginya Untuk masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala Naam Barakalafikum Ya Karena Seperti apa yang sering kita dengarkan Naam bahwa surga itu Berada di bawah Telapak Kaki kedua orang tua kita Naam Itu riwayat yang sahih ya maknanya sahih barakallahu fikum bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki kedua orang tua ya sebagaimana juga dalam hadis yang lain surga itu berada di bawah surganya bagi para wanita berada di bawah telapak kaki suaminya ya kedua hal ini maknanya sahih maknanya benar Nah, didukung dengan dalil-dalil yang sahih. Nah, maka ya sebesar ibadah apapun yang kita lakukan, setinggi apapun jika kita durhaka pada kedua orang tua, maka ini menjadi penghalang barakallahu fikum untuk kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, yakni masuk secara langsung. Ya. Akan tetapi dia akan masuk ke dalam neraka, ya melalui proses neraka. Nah, dengan dosa tersebut, ya akul walidain durhaka pada kedua orang tua atau salah satunya. Nah, mengucapkan ah itu tidak pantas. Ya, bagaimana dengan yang lebih dari itu? Nah, Allah Hu Taala, Allahu ta Biswas. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan anwa'ut thohid wafawaiduhu, yaitu jenis-jenis thohid dan faidah faidahnya. InsyaAllah Ta'ala kita lanjutkan pada uh, pertemuan selanjutnya bi Dan kita cukupkan Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua di jalan kebenaran Di atas surat mustaqim Amin ya Rabbal al Alamin Subhanakallahumma bihamdik InsyaAllah ilah ilah anta astagfirullahaladzim wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh